таких самовладців, чи це самі самовладці надали цей характер нації. Так закінчує Карамзін цитату з Герберштайна. Від себе Декустін додає, що він ставить їм саме питання, що його ставив ще перед трьохсотими роками Герберштайн, і рівно ж не в силі знайти відповіді. Москалі, які були тоді, такими лишилися досі. Сьогодні ви почуєте, як багато з них – Захоплюються чудотворними наслідками слів імператора, і всі пишаються цими наслідками, є ані один не шкодує засобів осягнення їх. Слово імператора є творче, кажуть вони. Так, воно оживляє каміння, але при цьому вбиває людей. Незважаючи на це дрібненьке застереження, всі вони горді з того, що можуть мені сказати «Ви бачите?» У вас сперечаються три роки щодо засобів перебудови театральної зали, а в нас імператор за один рік відбудовує найбільший у світі палац. і Ця дитяча їхня перемога не здається їм занадто дорого оплаченою смертю кількох тисяч бідних робітників, жертв імператорської фантазії, що стає однією з національних гордощів. А все ж таки я, француз, Вбачаю в цьому лише нелюдський педантизм, але ані одного голосу протесту не було проти оргії абсолютної володарності від одного до другого кінця цієї величезної імперії. На погляд Кюстіна, збентеженого цим тріумфом абсолютизму, всі москалі великі та малі, упоєні рабством. У Петербурзі, поза Зимовим палацем, Кюстін звернув увагу на старий Михайлівський палац. Якщо в Росії мовчать люди, то промовляє каміння і то жалібним голосом. Я не дивуюся тому, що москалі бояться та нехтують своїми старими будовами. Це свідки їхньої історії, яку здебільшого вони хотіли б забути. Коли я відкрив його чорні переходи, глибокі канали, важезні мости, пустельні подвір'я цього понурого палацу, я запитався про його назву, і ця назва мимоволі нагадала катастрофу, яка привела Олександра на трон. Одразу всі подробиці мрячної сцени, якою закінчилося царювання Павла І, представились моїй уяві. Кілька дальших сторінок Дикюстін присвячує вбивству Павла І. Це також мусило бути однією із зайвих причин тодішнього великого обурення в урядовім Петербурзі після появи цієї книги. Бо нагадування про це вбивство могло тільки дратувати москалів, які замовчували цю подію дуже дбайливо понад одне століття. Коли після революції в 1905 році вийшов середньошкільний підручник історії Росії професора Платонова із згадкою про це вбивство, то Міністерство освіти незабаром схаменулось та наказало виключити з ужитку цей підручник, зрештою традиційно патріотичний. Нерівний брук на вулицях столиці, безліч блощиць у готелі, сірі її виснажені обличчя солдатів, яких обкрадали інтенданти, обідране простолюця, убога природа болотняної Інгрії, пригноблюючи історичні спогади – все це докладно зазначує невтомний мандрівник Маркіс. Все це вічна, незмінна Росія Малют, Іванов, Романових та Джугашвілі. Тому зовсім не дивно, що видана тому 115 років книга Декюстіна викликає її сьогодні, як і тоді стільки обурення, гніву та протестів з боку москалів. Хіба ось тут нижче наведені рядки з книги Кюстіна не вражають актуальною свіжістю її сьогодні? У Росії засада деспотизму завади функціонує з математичною суворістю, а вислідом цієї крайньої послідовності є крайнє пригноплення. Коли ви бачите цей суворий наслідок незламної політики, ви обурюєтесь і з жахом запитуєте: "Звідки походить те, в чому є так мало людяності в ділах людини?" Але тремтіти це не значить погоджуватися. Не можна нехтувати тим, чого боїтеся. Споглядаючи на Петербург та роздумуючи над жахливістю існування цього гранітного табору, можна сумніватися щодо Божого милосердя, можна стогнати, блюзнірствувати, але не можна нудитися. В цьому є незрозуміла таємниця, але разом з тим дивна велич. Деспотизм, так організований як тут, стає невичерпним предметом спостережень та міркувань. Ця Велетенська імперія, що раптом постає переді мною на схід від Європи, тієї Європи, де суспільства терплять на зубожіння кожної визнаної влади. Ця імперія – робить на мене враження повстання з мертвих. Мені здається, що я перебуваю серед нації Старого Заповіту. Я спиняюсь з жахом, змішаним з цікавістю перед лабами допотопної потвори». Так само сторінки книжки Дикюстіна «Присвячені кріпацтву селян» нагадують сучасність з її колхозами, агромістами і тому подібне. Досить часто згадую Кюстін про криваві селянські розрухи, навіть повстання. Наприклад, недавно в одному далекім селі, де почалася пожежа, селяни, незадоволені зі свого пана за його сваволю, скористалися безладдям, яке вони може й самі спричинили, щоб ухопити свого ворога, тобто свого пана, посадити його на кіл та засмажити на вогні пожежі. Здається, такі випадки трапляються частіше й тепер, хоч Еренбурги із Заславськими про це у правді не пишуть. А ще є кілька міркувань Дикюстіна на цілком сучасну тему. «Чим більше я придивляюсь до Росії, тим більше розумію я імператора. Коли він забороняє росіянам подорожувати, й робить труднощі для приїзду чужинців». Політичний режим у Росії не витримав би 20 років вільного сполучення із Заходом Європи. Не слухайте белькотань росіян. Вони приймають поліцію та страх за основи суспільності. На їхній погляд, бути дисциплінованим – це бути цивілізованим. Як це нагадує сучасність? Перший том книги Дей стіна закінчує такими зауваженнями. Перед цією подорожю мої ідеї про деспотизм були породжені студіями, які я зробив над суспільністю Австрійською та Пруською. Я не знав, що ті держави є деспотичні лише по імені, та що звичаї там служить для поліпшення установ. Я казав собі, там деспотично введені народи мені здавалися найщасливішими людьми на світі. Деспотизм – злагіднений м'якістю звичаїв, не є таким обридливим явищем, як про це нам кажуть наші філософи. Я не знав, що таке зустріч з абсолютним правлінням та нацією рабів. Саме в Росії слід студіювати жахливе сполучення європейського духу та знання з азіатським генієм. Я це сполучення вважаю тим більше небезпечним, що воно може довго тривати, бо амбіції та страх породжують тут мовчання. Це примусове мовчання витворює тишу цвинтаря, зовнішній лад, що міцніший та жахливіший, ніж анархія. Через те, я кажу вам це вдруге, що хвороба, яку воно спричиняє, здається вічною. Кюстін знаходить тут ряд вражаючих подібностей між Францією та Росією. Брак соціальної ієрархії. В одній та другій країні маса людей невдоволена, отже… Під необмеженим деспотизмом люди подратовані, збентежені, як за республіки, та різниці між ними є. Мусимо зробити одне засадниче застереження для виявлення різниці між соціальним станом цих двох країн. У Франції революційна тиранія є проминаючим злом, в Росії тиранія деспотизму є перманентною революцією. Частина п'ята. В'язниця, ключ від якої тримає імператор. Переходимо тепер до другого тому цього твору, все ще присвячений враженням, винесеним із столиці Московської імперії. Надзвичайно влучно помітив Кюстін невпинну, Вічну підозріливість москалів, які до цього часу вбачають у кожному чужинці, шпигуна. Дипломатичний корпус та європейці взагалі цей уряд із візантійським духом, є ціла Росія, завжди вважали за ворожих, заздрих шпигунів. Під цим оглядом москалі нагадують китайців, бо є одні, й другі завжди думають, що чужинці їм застрять. Вони по собі судять про нас. До цього, очевидно, долучається почуття вічного страху, спричиненого вічним перманентним терором московської влади. В Росії страх заступає, тобто паралізує думку. Це відчуття, коли воно єдине, не може створити нічого, крім зовнішньої цивілізації. Хай це не сподобається короткозорцям, але страх – ніколи не стане душею добре влаштованого суспільства. Це не є лад, це вітрило хаосу, от і все. Де нема свободи, нема душі і нема правди. Росія є тілом без життя. велетнем, який животіє з однією головою, але всі члени в рівній мірі позбавлені сили, не діють. Звідси глибока тривога, Невисловлений біль, який вказує на органічну хворобу. Я переконаний, що з усіх країн землі Росія є тією, де люди мають найменше справжнього щастя. Ми не є щасливі в себе, але ми відчуваємо, що щастя залежить від нас. У росіян воно не є можливе. Уявіть собі республіканські пристрасті – Бо під імператором Росії царює фіктивна рівність, що киплять у мовчанці деспотизму. Це застрашуюча комбінація, особливо тим майбутнім, яким вона загрожує світові. Росія є міцно замішаним казаном кип'ячої води, наставленим над вогнем, що стає все більш палючим. Я боюся вибуху. Як бачимо, Дикюстін дуже влучно помічав – і дуже добре передбачав. Його блискучі спостереження не потребують жодних коментарів. А от його зауваження про голову без тіла, яке дає краще зрозуміти попередні слова на цю тему. Отже, це голова без тіла, цей суверен без народу, хто влаштовує народні популярні свята. Мені здається, що раніше, як творити популярність, Слід було створити народ. Цих популярних свят, влаштованих царем для мужиків у Петергофі, знаходимо багато на сторінках перших двох томів листів Дикюстіна. А от ще декілька зауважень Маркіза, не зроблених про нинішню Росію. Росія – це імперія каталогів. Якщо читати їх як збірку наліпок, це чудесно. Але стережіться йти далі поза назвами. Якщо ви розгорнете книгу, ви там не знайдете нічого з того, що вона обіцяє. Усі розділи зазначені, але всіх їх треба ще заповнити. Скільки лісів є лише багнами, де ви ані трісочки не зрубаєте. Віддалені полки є кадрами, де нема ані солдата. Міста, шляхи – все це проекти. Сама нація нарешті є лише рекламою, наліпленою на Європу, оманою нерозважної дипломатичної фікції. Кюстін помічає і брак сміху. Серед тих тисяч представників цієї фальшивої російської нації, скупчених учора ввечері у Петерговському палаці, було б даремно шукати веселого обличчя. Коли хто й бреше – то не можна сміятись. Ця імперія, яка б величезна вона не була, є лише в'язницею, ключ від якої тримає імператор. І це в державі, яка може існувати лише здобуванням. Зуважте, що в Росії слово «тюрма» вказує на дещо більше, як воно означає деінде. Коли тільки подумати про всі підземні жорстокості Сховані від наших жалощів дисципліною мовчанки Росії, де кожен від народження навчається бути німим, то можна здригнутися. Треба прибути сюди, щоб вміти стримувати гнів. Стільки обережності розкриває таємну тиранію, чий образ, здається мені, всюди приязний. Кожен рух обличчя, кожне отримання, кожне заломання голосу мені нагадує про небезпеку довір'я та природної поведінки, навіть сам вигляд будинків переносить мою думку на жалісні умови людського існування в цій країні. Коли я переступлю поріг палацу якогось вельможі, то бачу там скрізь убридливий бруд, кепсько прихований за неспроможною для обману пишнотою, якщо так би мовити. Я вдихаю сморід під покровом достатків, то я не кажу собі «от хиби», ні, я не спиняюся зовсім над тим, що вражає мої почуття. Я йду значно далі, то уявляю собі нечистоту, яка мусить затруювати схованки бідаків, коли багачі не бояться неухайності для самих себе. Коли я терплю від вогкости моєї кімнати, я думаю про нещасних, засуджених на вогкість підводних схованок Кронштату, петербурзької фортеці та багатьох інших політичних трун, чиї навіть назви мені незнанні. Притухлий колір солдатських облич, які я бачу на вулиці, мені говорять про крадіжки урядовців, призначених до відживлення війська. Злочини цих зрадників – представлених імператором для харчування своєї гвардії, яку вони виголоджують, є написані на улив'яних рисах облич нещасних, позбавлених здорової та навіть задовільної страви, доконуються людьми, які думають лише про те, щоб швидше нажитися, та які не бояться збезчестити уряд, який вони окрадають, як не бояться прокляття замкнених до касарень рабів, яких вони вбивають. Нарешті, за кожним кроком, який я тут роблю, я бачу, переді мною постає прибит Сибіру, я міркую про все, що означає ім'я цієї політичної пустелі, цієї безодні терпінь, цього цвинтаря живучих, світу казкових страждань, землі, заселеної гидкими злочинцями та взнеслими героями колонії, без якої ця імперія була б недовершена, наче, Палац без підземелля. Такі понурі малюнки постають у моїй уяві, коли нам вихваляють зворушливі відносини царя до своїх підданих. Ні, напевно, я зовсім не маю нахилу дати себе засліпити популярністю імператора. Навпаки, я готовий втратити дружбу росіян скоріше як свободу духа, якою я користуюсь, щоб осуджувати їхні хитрощі та засоби, яких вони вживають на те, щоб нас і самих себе піддурити. Але я мало боюся їхнього гніву, бо я віддаю їм належне, вірячи, що в глибині серця вони судять про свою країну ще суворіше, як це роблю я, бо вони знають її краще, ніж я. Голосно лаючи мене, вони потихеньку мене просять, цього досить з мене». Мандрівник, що тут дасть себе намовити людьми цієї країни, може об'їхати всю імперію з кінця в кінець та повернутися до себе, не зробивши нічого іншого як перегляд фасадів. Це саме те, що слід зробити, аби сподобатись моїм гостителям, я це бачу, але ця ціна їхньої гостинності обійшлася б мені надто дорого. Отже, я волію краще відмовитися від їхніх похвал. Аніж згубити справжній одинокий овоч моєї подорожі досвід. Аби тільки чужинець проявив себе метушливо рухливим, рано вставав, пізно заснувши, аби він не уминув жодного балу після своєї приявності на всіх маневрах, одним словом, хай він рухається до такої міри, щоб не могти думати, він буде всюди бажаним гостем, про нього говоритимуть з прихильністю. Юрба незнаних стискатиме йому руку щоразу, коли з ним заговорить або йому всміхнеться імператор, і через це його ославлять визначним мандрівником. Мені здається, що я бачу міщанина Мостіпана, прославленого мульєровим мовцієм. Москалі створили французьке чудесне слово для означення своєї політичної гостинності. Говорячи про чужинців, яких вони засліплюють своїми святкуваннями, їх слід – ангірлянде, вкривати було гірляндами. Тепер слід би це замінити на «годувати крою, кажуть вони. Але хай він стережеться дати прояв занепаду своєї ретельності, з першою ознакою втоми чи прозріння, чи найпершій неблагості, яка прозрадила б ненудоту, але здатність нудьгувати. Він побачить, як постає проти нього, неначе роздратована гадюка, руський дух, найзлосливіший з усіх духів. Кпини, ті безвладні втіхи пригноблених, є тут приємністю для селян, як сарказм та елеганція вельмош, іронія та наподоблювання є одинокі природні таланти, які я стрінув серед москалів. Я більше не вірю в чесність мужика. Мене напущено запевняють, що він не вкраде ані квітки засадів свого царя, що до цього я зовсім не сперечаюсь. Я знаю, яких чудес можна осягнути через страх. Вчора на імператорському та народнім балу в Петергофі в амбасадора Сардинії, незважаючи на забезпечуючий ланцюжок, дуже спритно вкрали золотий годинник. Багато осіб у суматосі загубили свої хустки та інші речі. В мене забрали калитку, набиту кількома дукатами, та я потішав себе за цю втрату, сміючись, збіде капелюха над цими славослов'ями, що їх розтринькують про чесність цього народу його пани. Ті останні знають добре, чого варті їхні прекрасні фрази, але я не гнівуюсь, що знаю це так само добре, як і вони». Бачучи стільки непотрібних запевнень, я шукаю, кого обманули ці хлоп'ячі побрехеньки, та кричу про себе, як у комедії «Кого тут піддурюють? Усіх чисто піддурили». Москалі можуть казати, що хочуть, та кожний щирий спостерігач вбачатиме в них візантійських греків, перероблених на сучасну стратегію прусаками XVIII та французами XIX століття. Я маю одну сталу ідею. Можна і слід панувати над людьми, не обманюючи їх. Якщо у приватнім житті брехня є огидна, то в житті суспільнім це злочин, і цей злочин помститься. Кожний уряд, що бреше, є ще більш небезпечним змовником, як убивник, якому він по закону відрубує голову. А злочин, тобто брехня, є найпотворніша з провин. Відмовляючись від правди, геній уступає. Пан принижує себе перед рабом, бо людина, що обманює, є нижче від людини, яку обманено. Це стосується до урядів та до літератури так само, як і до релігії. Ще раз, усе в Росії – це обман – а привітна гостинність царя, що приймає у своїм палаці кріпаків та кріпаків своїх придворних, і лише ще одним осмішуванням. Сучасна московська, солоневичеве, сонрівсько-солідаристська преса вияна де як пси вночі на ясний місяць. Але разом з тим уся ця преса з дня на день твердить, що сталінська Росія збудована на великій брехні, на систематичній брехні, що просякає ціле тамошнє життя. Але здається, що саме Дикюстін перший помітив та виявив, що брехня покладена в основу керування Московщиною Росією. Відомий письменник XIX століття Лісков Стебницький також, хоч значно пізніше від Декустіна, казав, що Москва збудована на вірі в абсурд. Це дуже близьке до думок Декустіна. Так само Лісков Стебницький звертав увагу на те, що «Москва сльозам не вірить». Декюстін також підкреслює нелюдяність московської брехливої державної системи, отже, чи не краще було б, коли б Солоневиче, сонрівські солідаристи зі своїм виттям переключилися з декюстіна на Лескова, це було б видовище гідне московських боїв. Дня, 22 липня 1839 року, пише Декюстін. Коли Ніколас Палкін улаштував у Петергофі народне свято, о третій годині пополудні почалася велика буря. Велика кількість барж, переповнених людьми, що поспішали морем з Петербурга на свято, потонули. Другого дня признавалися до двох сот утоплених, інші говорили, що загинуло півтори тисячі, а навіть дві тисячі. Але ніхто не дізнається правди не писатимуть про нещастя, що означало б оскаржувати імператора. Незважаючи на це велике нещастя, помпезне святкування з нічною ілюмінацією відбулося цілком нормально, неначе нічого не сталося. Таємниця денної катастрофи була дотримана протягом цілого вечора, а цього ранку двір не видається від цього засмученим, Приписи вимагають тут перш за все, щоб ніхто не говорив про те, що турбує думки всіх. Подібні нещастя, хоч і менші розмірами, трапляються щороку під час петрговських свят, які стали би імпозантними днями жалоби, похоронних урочистостей, коли би ще хто поза мною подумав, чого варті ці пишні церемонії, але тут я самітний за цими думками. Маркіс дуже вражений катастрофою, що коштувала стількох жертв життя, тому раз у раз повертається до неї, часто перериваючи опис двірських церемоній на народному святі. Уявіть собі тисячі оповідань, різного роду дискусії, заяви, крики, які спричинили б подібні події, в якій хочете країні, крім цієї, а зокрема в нашій. Скільки часописів сказали б, а скільки голосів це підхопили б, що поліція ніколи не виконує свого завдання, що баржі погані, що поромщики хапливі, що влада замість того, щоб запобігти небезпеці, збільшує її чи то через свою легковажність, чи то через свою хапливість. А тут – нічого. Мовчанка ще жахливіша від самого нещастя. Два рядки в газеті без подробиць, а при дворі, в місті, в салонах великого світу – ані слова. А якщо тут не говорять, то і ніде інде не говорять про це. У Петербурзі нема кав'ярень, щоб обговорювати там часописи, які нині існують. Дрібні урядовці ще більше залякані, аніж вельможі, а про що не сміють говорити у шефа, те саме буде ще більше замовчане у підлеглих. Було б незручно говорити про потоп, коли б ця катастрофа сталася за правління когось з російських імператорів. Маркіз уважно зазначує часті на вулицях випадки жорстокого биття поліцією, простих людей, свідком чого йому не раз доводилося бути. Я згоджуся, що подібні вчинки належать до тутешніх звичаїв бо я не бачив виразу протестів чи жаху на обличчях жодного зглядачів цих жахливих сцен, а при цьому були люди з усіх верств. За білого дня на переповненій вулиці бити людину до смерти раніше, ніж її судити – от що здається цілком природнім суспільності та поліції в Петербурзі. Міщани, шляхта, солдати – городські багачі та бідні, великі й малі – всі погоджуються спокійно, що подібні речі відбуваються в них на очах, не турбуються законами цього вчинку. Де інде громадянина боронять усі перед агентом влади, що переступає межі, тут усе навпаки. Мораль народу є повільним вислідом взаємовпливів законів на звичаї та звичаїв на закони. Вона не міняється за одним помахом – Палиці чарівника. Звичаї москалів, всупереч усім претензіям цих напівдикунів, її залишаються ще довго жорстокими. Від француза, що в ролі домашнього навчителя перебував довгий час у Петербурзі, Кюстін довідується про долю, яка стрінула Пушкіна, та про роль, яку в смерті поета відіграв Ніколай Палкін. Рівно ж, як і про заслання Лермонтова на осолоджений Сибір, Кавказ за вірші про смерть Пушкіна. Від цього ж француза Кюстін довідується про великі селянські заворушення на Волзі, які мали бути стлумлені дуже криваво. Про характер майбутньої революції, де Кюстін висловив декілька спостережень, які пізніше справилися вражаюче. Тому що все однакове. Незмірне розтягнення території не стане перешкодою для того, щоб все відбулося в Росії з одного кінця до другого з пунктуальністю. У чарівній згоді, якщо коли-небудь здолають виконати справжню революцію через цей народ, то різанина буде регулярна як полкові вправи. Побачити села, перетворені на касарні та вбивство, що з халуп, організовано і збройно посувається шиком в повнім порядку. Нарешті москалі улаштують грабунок від Смоленська до Іркутська, так як вони марширують під час параду на площі перед Зимовим палацем у Петербурзі. Наслідком такої одноманітності природних нахилів народу та його суспільних звичаїв постає однозгідність прояви якої можуть стати дивовижними, як у добрім, так і в злім. Все є темне в майбутньому світі. Але що є певне, це те, що світ побачить дивні сцени, які відіграє перед іншими націями ця, заздалегідь, определена нація. Усі ті пророчі думки Дикюстіна були навіяні грізними селянськими розрухами на Волзі, що саме відбувалися в час відвідин Маркіза, та про які було заборонено навіть говорити не те, що писати. Словом, точнісінько так, як за наших часів це роблять у Москві сучасні нащадки Ніколая Палкіна. А от ще далі слова Кюстіна, які знову-таки здаються написаними неначе сьогодні. Я додам, що криваві сени ще відбуваються щодня в багатьох місцевостях цієї самої країни, де суспільний лад щойно був порушений та відновлений таким жахливим способом. Ви бачите, як москалі з гордістю закидають Франції її політичні непорядки та з того роблять висновки на користь самодержаві. Але хай буде дана воля друку в Росії на 24 години, і ви про так що вас примусить жахом відступити. Мовчання конче потрібне для утиску. При самодержавній владі порушення мовчанки є недискретністю, що дорівнює державній зраді. Якщо знаходяться поміж москалями краще дипломати, як серед більш поступових у цивілізації народів, то це тому, що наші часописи дають їм відомості про все, що в нас діється, про передбачення. І замість того, щоб мудро ховати від них наші недоліки, ми за них пристрасно щоранку їм нагадуємо в той час, як їхня, працюючи в темряві, візантійська політика ховає старанно перед нами все, що вони бояться нам показати. Ми йдемо за денного світла, вони посуваються приховано. Гра не є рівна. Незнання, на яке вони нас залишають, нас осліплює. Наша щирість їх освітлює. Ми маємо хибу балакучосте. Вони посідають силу таємниці. От що робить їх такими звинними? Частина шоста. Інвазія загрожує Європі зі Сходу. Опинившись у Росії, Декюстін почав дуже чорно дивитися на майбутнє Європи. Все, що я вам можу сказати, це те, що від часу, коли в Росії я бачу дуже чорне майбутнє Європи. Проте моє сумління примушує вам сказати, що цей погляд поборюють дуже розумні та досвідчені люди. Ці люди кажуть, що я перебільшую могутність Росії, що призначення цієї країни є понести свої здобутки на Схід, а потім розпастися. Вони визнають, що цей народ має відчуття мальовничості, вони присуджують йому музичні здібності, вони заключають, що ті нахили можуть допомогти розвинути до певної міри мистецтво, але їх не вистачає для переведення панівних намірів, які я йому приписую та які я вбачаю в його урядові. «Наукового генія бракує москалям», – додають вони, – «москалі ніколи не виявили творчої сили». Вони від природи одержали лінивий та поверховий дух. Якщо вони вчаться, то більш від страху, а не через схильність. Страх робить їх здатними братись, але страх також перешкоджає їм зайти задалеко на кожнім шляху. Геній через сміливість своєї природи є як героїзм. Він живе свободою, в той час як страх і рабство мають обмежене існування як і пересічність, чиєю зброєю вони являються. Москалі, скоріше, покірні, як розумні, скоріше, релігійні, як філософи. Вони мають більше слухняності, ніж волі. Їхній думці бракує руху, як їхній душі свободи. На хвилину вони можуть стати здобичниками зброєю, але ніколи не стануть ними ідеєю. А народ, що не має чого навчити народи, які він хоче підбити, не є на довший час міцнішим. Як бачимо з наведеного, тодішні кюстіни вміли краще аргументувати свої тези. Тим більше, що тоді москаліща не вхопили були універсальних отруйних ідей, якими мали б підбити світ. Бо Маркс ще не встиг був створити для них свого марксизму. Все ж таки, де Кюстін далі обстоює свої чорні перечуття. Навівши думки своїх противників, які ми значно скоротили, він пише «Такі, здається мені, найміцніші докази, висловлені проти моїх побоювань політичними оптимістами. Я ніяк не послабив аргументів моїх противників, вони закидають мені, що я перебільшую небезпеку, але в дійсності мої думки поділяють інші особи, маючи важливі для цього підстави». Вони закидають оптимістам їхнє засліплення, закликаючи їх побачити лихо, що заки воно не стало неминучим. Я представив вам питання у двох обличчях. Висловлюйтесь. Ваш присуд матиме для мене велику вагу, проте я попереджаю вас. Якщо ваше рішення буде проти мене, то наслідком цього я далі буду старатися боронити мої погляди як найдовше та як найміцніше» пробуючи підперти їх ліпшими доказами. Я бачу велетня зблизька, та я не можу себе переконати, що цей витвір, проведіння, має завданням лише зменшення варварства Азії. Мені здається, що його головне призначення – покарати новою інвазією здрібнілу цивілізацію Європи. Вічна східня тиранія безнастанно загрожує нам, і ми підляжемо їй якщо наші роздори та наші несправедливості зроблять нас гідними такої кари. Поза тим, Декюстін звертає увагу на надзвичайну уважність, з якою москалі стежать за чужинцями, всюди їх супроводжаючи і не даючи їм можливості, незалежно від них, знайомитися з країною. Тодішні звичаї москалів нагадують сучасні методи Москви з її відвічним шпигунством. декюстін. Меланхолійно скаржиться на цю заздрісну пильність, з якою уряд відрядив до його особи Фельд'єгера, з яким Маркіс мусив нерозлучно подорожувати по країні. Зрештою, поза Фельд'єгером всюди, на шляху Кюстіну, у відповідні хвилини несподівано виростали інші агенти тодішнього інтуриста. Вам ні в чим не відмовляють, але вас усюди супроводять. Вічливість... Стає тут засобом догляду. В Росії таємниця панує всюди. Таємниці адміністративні, політичні, соціальні і дискретність, корисні та непотрібні. Режим жорстокість, якого вимагає, щоб його підтримувати подібними засобами, є режимом глибинно-порочним. Майже одразу по прибутті до Петербургу Декюстін схопив механіку існування цієї столиці де він бачив лише вищих урядовців, які командують над нижчими урядовцями. Ці спостереження цілком подібні до Шевченкових. Назагал, чим більше вчитуватися у зауваження Кюстіна про Росію, тим частіше пригадуються майже подібними словами висловлені думки Шевченка в Кобзарі та в Щоденнику. Варто навести без заскорочення довше визначення Росії – Складене ще в перших днях побуту Маркіза на березі Неви. Цей народ автоматів нагадує половину партії шахів. Одна людина веде всю гру, а незримим супротивником є людство. Тут рухаються та дихаються лише за дозволом імператора. Також усе є понуре й присилуване. Мовчання панує над життям та паралізує його. Офіцери, візники, кріпаки, придворні, усі слуги того самого пана сліпо підлягають одній думці – їм незнаній. Це архитвір дисципліни, але видовище цього досконалого порядку мене зовсім не задовольняє, бо така впорядкованість здобувається через цілковите знищення незалежності». Мені здається, що тінь смерти ширяє над цією частиною земної кулі. Значно пізніше Блок у поемі «Возмєздія» писав про Росію кінця XIX століття майже те саме. В ті годи давні, глухіє побідоносив над Росією простір савіни крила. Серед цього народу, позбавленого вільної години на волі, ви бачите лише тіла без душі, і ви здригаєтеся при думці, що на таку кількість рук і ніг припадає лише одна голова. Як бачимо, маркізові спостереження з 1839 року зовсім не втратили своєї вартості і для Москви сьогодні. Тому аж ніяк не доводиться дивуватися, що американський посол у Москві Бедл Сміс, як сам він недавно в цьому признався, часто замість того, щоби складати власний дипломатичний звіт з Москви до Вашингтону, переписував цілі сторінки затвору Декюстіна, лише підписуючи їх сучасною датою. Ця глибина і влучність спостережень та думок Кюстіна, який розкрив істоту Росії, є рівно ж причиною безнастанного крику ненависті та розпачу сучасної московської ура-патріотичної преси. Для москалів ворогом номер один є власний ніхто інший, як давно померлий Маркіс Астольф де Кюстін. Дуже багато надзвичайних повлучностей, спостережень висловив у своїй книзі Дикюстін також на адресу Московської церкви. Обмежимось лише кількома. Коли церква відмовляється від свободи, вона втрачає моральну доброчинність, як рабиня. Вона породжує рабство. Політична віра тут міцніша, як віра. Релігійна єдність Московської церкви є лише зовнішня. Секти, примушені до мовчанки, зручно вирахованої пануючою церквою, риють собі дорогу під землю. Дуже вірне окреслення характеру московської влади подає Кістін російська влада це таборова дисципліна, підкорена державному ладові, це стан облоги, який став нормальним станом суспільності. А от нижче короткі рядки, які могли б стати написом на цьому творі. В Росії деспотизм є на троні, але тиранія є всюди. ЧАСТИНА 7. МОСКВА Після Петровського розумовського розчарування все більше зростало, так що при в'їзді до Москви ви нарешті не вірите тому, що помічали здалека. Приснилося – а по пробудженні ви опинилися в найпрозаїчнішому та найнуднішім місті у світі, у великім місті без жодної будови, що була б гідна розумного захоплення. Перед цією тяжкою та незграбною копією Європи ви питаєте себе, куди поділася Азія, що на мить постала перед вами? Без здібності до будування, без хисту до різьбарства можна накопичувати каміння, творити величезні розмірами будівлі, але не можна створити чогось гармонійного, тобто великого через свої співвідношення, щасливий привілей мистецтва. Архитвори переживають самих себе, вони існують у пам'яті людській довгі віки потім, як час їх зруйнував. Вони приязні через натхнення, яке проявляється в їх найостанніших дрібницях. Вони вічні, як думка, що їх створила, в той час як неформальні маси з певною тривкістю, яка їм надана, будуть забуті навіть ще заки їх подолає час. Мистецтво, коли воно досягає досконалості, вдихує в камінь душу це таїнство. От чого вчить нас Греція, де кожний кусник різьби спричиняється до більшого враження від загального плану кожної будови. В будівництві, як і в інших мистецтвах, це досконалість найменших дрібниць та їхні відношення, мудро комбіновані з загальним планом, з яким народжується відчуття краси. В цілій Росії ніщо не витворює подібного враження. Про ославлену московською пропагендою строкату, наче папуга церкву Веселя Блаженого Дикюстін, висловлюється так. Звичайно, країна, де подібна будова зветься місцем молитви, не є Європою. Це Індія, Персія, Китай, а люди, що йдуть вклонятися Богові в цій коробці конфітур, не є християнами. Про московський Кремль – Хоч він і був збудований ломбардськими будівничими, які зробили з нього кепську копію Міланського замку, де Кістін із жахом пише. Ці незчисленні будови висловлюють лише одну й ту саму ідею, яка панує тут над усім – війна підтримана жахом. Кремль – це безперечно витвір понад людської істоти, але істоти злотворної – слава в рабстві. Така є алегорія, зображена цим шайтанським спорудженням. Це місце побуту для постати з апокаліпси. Даремно кожна вежа має свій окремий вигляд та призначення, бо всі вони мають те саме значення – озброєний терор. Мешкати в Кремлі – це не значить жити, оборонитися. Пригноблення викликає повстання, повстання зумовляє обережність, Обережність збільшує небезпеку, а з цієї довгої послідовності дій та протидій народжується потвора, деспотизм, що збудував собі дім у Москві, Кремль. От і все. Коли б повернулися на землю велетні перед потопового світу, щоб відвідати своїх слабих нащадків, вони могли б ще оселитися тут». В архітектурі Кремля все має символічний сенс, вільний чи ні, але те, що залишається реального, коли ви перемогли ваш перший переляк, щоб дістатися до глибини цих дикунських пишнот, це купа схованок, бундючно прозваних палатами та соборами. Москалі чинять мудро, вони не виходять із в'язниць. Саме їхнє підсоння є спільником тиранії – Холод цієї країни не дозволяє будувати тут великих церков, де вірні замерзали б під час молитви. Тут дух не зноситься в небо оздобами релігійної архітектури. Під цією широтою людина може ставити богові лише темні будиночки. Темні кремлівські субори з їх вузеньким склепінням та грубими мурами нагадують льохи. Це мальовані в'язниці, в той час як палати – це позолочені темниці. Далі Дикюстін зазначає, що душею Кремля є Іван IV. це не він збудував цю фортецю, але він в ній народився, там умер і туди повертається, його дух залишається тут. План Кремля був започаткований і виконаний за його предка Івана III і людьми цього покрою. Та я хочу послуговуватись цими величезними постатями наче дзеркалом, щоб представити вам Кремль, якого я не можу змалювати звичайними засобами, бо тут мої слова не дорівнюють речам. Якщо залиштування будинку ми виводимо характер особи, яка в ньому живе, то чи не можемо ми шляхом подібного розумування уявити собі вигляд будівель після людей, для яких вони були збудовані? Наші пристрасті, наші звички, наш геній – настільки сильні, що залишають свій незаперечний слід на всьому, аж до самих основ наших осель. Отже, коли існує спорудження, до якого можна прикласти цей спосіб уявлення, то це саме буде Кремль. Тут ми бачимо приявність Європи і Азії, а геній Візантії сполучує їх». Як не крутити чи розглядати цю фортецю під оглядом чисто історичним, чи розглядати її під оглядом поетичним та мальовничим, вона все одно буде найбільш національною будівлею Росії, отже і найцікавішою як для москалів, так і чужинців. Я вам уже сказав, що Іван IV – Зовсім не будував Кремля, і це святилище деспотизму було збудоване з каміння за Івана III 1485 року двома архітекторами-італійцями, що звалися Марко та П'єтро Антоніо, викликаними до Москви великим князем, який хотів відновити дерев'яні укріплення фортеці, давніше заснованої Дмитрієм Донським. Але якщо Кремль не є твором Івана IV, то він є його ідеєю. Це натхнений пророчим духом Іван III збудував палац для тирана, свого внука. І далі ці архітектори були всюди, але ніде ці люди не створили нічого подібного до твору, виконаного ними в Москві. Я додам, що ідеїн, де були абсолютні самовладці – несправедливі, довільні, примхливі, та все ж панування жодної з тих потвор не дорівнює царюванню Івана Четвертого. Те саме зерно проростало під різними широтами і на різних ґрунтах витворило рослини того самого роду, але відмінні розміром та виглядом. Земля не побачить двох архитворів деспотизму, подібних кремлеві – ані двох націй так забобонно терпеливих, як нею була московицька нація за ославленого царювання свого тирана. Наслідки його даються в знаки ще за наших днів. Якби ви мене супроводили в цій подорожі, то ви відкрили б разом зі мною на дні душі московського народу неминучі спустошення самодержавної влади, доведеної до останніх висновків. Спочатку – це дикунська байдужість до святости слова, до щирости почувань, до справедливости поступовань і потім. Це перемога брехні в усіх життєвих вчинках та справах. Це брак чесноти, недовір'я, обман у всіх формах словом, моральний сенс є винищений. Слід зазначити, що Тургенєв не раз висловлював погляди, вражаючо подібні до Кюстінових. 1865 року він писав до графині Лаваль, що чесноти, прямоти, щирости, одвертости немає в його народі. Але вернімося до Кюстіна в Кремлі, який проголошує далі. Мені здається, що я бачу процесію пороків, що виходить усіма кремлівськими воротами, щоб затопити Росію. Інші нації зносили тиранію. Московська нація – Її одушевила, вона ще любить її. Чи не є характерним цей фанатизм покірності? Тут, одначе, не можна заперечити, що ця народна манія винятково може стати основою взнеслих поступувань. Тут людина часто доводить приниження до героїзму, вона не є добра, але не є дрібничкова. Це те, що можна сказати про Кремль. Немає приємності дивитись на те, але це кидає вас у жах. Це негарне, це жахливе, як царювання Івана IV. Таке царювання осліплює назавжди людську душу в нації, що терпеливо зносила його до кінця. Останні небожата цих людей, розп'ятих катами, будуть відчувати муки своїх батьків. Злочин проти людськости деградує народи аж до їхніх найдальших нащадків. Цей злочин не полягає лише в тому, що хтось чинить несправедливість, але що ніхто цьому не протиставиться. Народ, який піде приключкою, що покірність є найперша з чеснот, зберігає тиранію для своїх нащадків, нехтує своїм власним добром. Він робить гірше, як це, він ухиляється від своїх обов'язків. Сліпа покірність підданих, їхня мовчанка, їхня. Вірність своїм безмозким панам є фальшивими чеснотами, підкорення похвальне, а зверхність шанована, коли вони стають засобом забезпечення людських прав. Але коли король нехтує тим, коли він забуває, за яких умов дозволено панувати над собі подібними людьми, то громадянам залишається тільки звернутися до Бога, свого вічного пана, який звільнить їх від присяги вірності тимчасовому господареві. Ось цих обмежень москалі ніколи не припускали і не розуміли, одначе вони є конче потрібні для розвитку справжньої цивілізації, без них надійде хвилина, коли суспільний лад стане більш шкідливим, аніж корисним для людей, а софістам залишиться проповідувати поворот людини до лісових нетрів. Одначе, подібне вчення, з якою поміркованістю його не викладали б і не хотіли б застосовувати на практиці, здається бунтарським у Петербурзі. Отже, москалі наших днів є гідні підданців Івана IV. Це одна з причин, які заставили мене дати вам коротку історію цього царювання. У Франції я забув про ці факти, але в Росії ви змушені знову нагадати собі, «Жахливі подробиці». Це буде предметом мого дальшого листа. Не бійтеся нудьги, ніколи оповідання не буде цікавіше, як це. Брутальна жорстокість Івана IV примусила збліднути Тиберіїв, Неронів, Каракал, Людовіка, Річарда III, Генріха VIII і всіх старовинних та сучасних тиранів. Якщо ви не студіюєте спеціально літописів Росії – то розповідь, яку зараз будете читати, вразить вас своєю потворністю. Проте це лише підсумок справжніх подій. Але ціла ця збиранина страхіть, засвідчена історією, хоч це звучить як вигадка, не є тим, що викликає найбільше думок при описі довгого царювання Івана Четвертого. Ні, проблемою цілком недорішення для філософів, вічним предметом для здивування та понурих роздумувань є вплив, який зробила ця тиранія без подібної собі, коли йдеться про націю, яку вона здесяткувала. Вона не лише не викликає відрази в цих поколіннях, вона їх зачаровує. Іван IV ще дитиною вступає на престіл у 1533 році. Коронований, маючи 17 років, вмер у Кремлі по 51 роках царювання 18 січня 1584 року. Був оплакуваний цілою нацією, не виключаючи дітей своїх жертв. Якби не було слід сказати, що це потворне царювання так одушевило москаліб, що вони знаходять у безмежній владі князів, що над ними панують, предмет захоплення. Політична слухняність стала для москалів релігією-культом. Лише в цьому народі, принаймні я так гадаю, були мученики, що обожнювали своїх катів. Чи ж Рим клякав на коліна перед Тиберієм чи Нероном, щоб благати їх не зрікатися самодержавної влади та далі його палити, грабувати, спокійно купатися в його крові, без зачестити його дітей? А це саме те, що вчинили москвини перед найбільшою тиранією царювання Івана IV. Він захоче забратися геть, але москалі благатимуть правити далі над ними по своїй уподобі. Так виправданий, так гарантований тиран знову розпочне тяг своїх катувань. Для нього царювати – це вбивати. Він вбиває від страху та зобов'язку, і ця надто проста конституція є скріплена згодою мускалів та жалем і слізьми цілої нації по смерти тирана. Іван, коли він рішив, як Нерон, скинути ярмо слави та чесноти, щоб панувати виключно терором, не обмежується винаходом незнаних до того часу жорстокостей. Він, що обтяжує нещасливих жертв своєї люті образами. Він винахідливий. Він комічний у своїй жорстокості. Жахливе та смішне одноразово уживлюють його сатиричну та немилосердну душу. Він пробиває серця вщіпливими словами в той самий час, як він сам шматує тіла. І в цих злочинах, поповнюваних на своїх земляках, яких від надміру перестрашеної гордости вважає за ворогів, добірність його слів перевищує варварство вчинків. Це не означає, що він не кохався у тортурах на всілякі способи, винайдених перед ним, щоб мучити тіла людей та продовжувати муки. Його урядування – це царювання тортур. Уява відмовляється сприймати таке моральне та політичне явище. «Я щойно це сказав, і це слід сказати вдруге». Іван IV розпочав як син Агріпіни – з чесноти та з того, що впливає, мабуть, на найбільше чванливу і метушливу націю – із завоювань. У цій добі свого життя, примушуючи замовкнути грубі нахили та брутальну жорстокість, які в нього проявлялися від дитинства, він підпорядковує керівництву мудрих та суворих друзів. Благочестиві дорадники, мудрі керівники роблять спочатку цього царювання – Одну з найблискучіших та щасливих епох у московських літописах, але початок був короткий. Порівнюючи з рештою, а зміна яскрава, жахлива та цілковита. Казань, ця грізна опора ісламізму в Азії, паде у 1552 році під ударами царської армії. Його енергія здивувала навіть напівдикі племена, але незабаром ви побачите його таким боягузом, Таким плазуном він стає боязким і в той же час жорстоким. Це через те, що в нього, як майже в кожної потвори, жорстокість мала своїм головним корінням страх. Він через ціле своє життя пригадував те, що він зазнав у дитинстві, деспотизм бояр, їх роздори загрожували його життю, коли йому ще бракувало сили, щоб боротись. Можна сказати, що змужніння принесло йому бажання помститися за безсилість дитячого віку. Але якщо є щось глибоко повчальне у страшнім житті цієї людини, то це те, що він згубив хоробрість, згубивши чесноту. Чи це свідчить про те, що Бог Вкладаючи в людину серце, сказав їй, ти будеш хоробра лише доти, доки будеш людяна. Ця наука мені видається коштовною та втішною, і я дуже радий, що міг її віднайти у глибині цієї жахливої історії. Астрахані підпала тій самій домі.